Gipuzkako Gipuzkoako ligan Betegazteko Orezko Regional Mailako emakumeek lau eta hiru galdu zuten igandean Turin taldearen kontra eta Eskura izan zuten lesakarrek baina azkenin etxeko etxekoiko lasartu eta puntu guztiak eure eurek eraman zituzten edonola ere lan onaintzuten betegazeko jokalariak eta alde horretatik pozik gelditu zen taldea ainara 8oteko bigarren entrenatzailea Pues honetan jokatu dugu Turinen kontra zelaian Taun, bon, azkenin fiskot betikoa nahi dut, pues, eh, honetan ja demostratu dela ekipo guzti badutela Maia pues kategori honetan egoteko. Ordun bagenekin genekin ere izango zela berts epartido sai bat. Naiz da ez dugun deus jokatzen, ez? O errateko modune eta beraiek erez, pues bueno, e, eh, partia da naikon nasi hasi zela, es beraiek ez guk, nik uste ez genola gure jokoa, Eh, hori, eh, golpeo Bixkot-Nazia ez, ez genuen, ez genuen lortzen gure betiko joko aitea, jokatu uzatzeran ez ez, eta, eta bueno, alare lehenengo partien pitatu e, ziguten penalti bat alde, eta nera Petrinak sartu zuen kristongo legilaran, eta gero pena izan duzen, pos, bueno, jarrekin elantzinetik, minu minuto batien enpatatu ziguten partidua, eta gero berdina sartu guen honbertz egol bat, eta bos minutoera, Ebatatu zeuteten, ordu, bueno, descansoian hien bitabi, e da sensazio txela, bitabiko parti bateko zetzen pasatu gozu unitzik partidun, minu, bueno, bigarren parteko posateri ziren kin inbarra zela postpartibao hir puntuko kitxera onteko aldatuarra zela gure jokatzeko modua. Eta pena izantzen hor, pos, ja leen bigarren partean siru sartu dezki bigol, 2 gol, eta ekabuda ta pues jo hori jaresita egun fisko partibao maldegoti. Azkenin joatea Bigol Gibeltikan, pues bueno. alare izan genitun aukera pila bat e intzen Kristoen joko emaitzaiun buelta partiduri jokatzeko moduri eh pues hori ematenzun berts partida totalmente e, izan genitun aukerak ez zenikun probestu suerte charra eta Gero lortu genu sartzi irugarren gola, eta gongin inor buka erarte borrokan, e, posori, azken erran bezala, izan garritun okera, bai kornarrez, bai bizkarrera mine zentro batin, e, areakikin, bino posori ez genu inoekin probexten, eta azken amaitza eldituzen laute hiru. bino, bueno, e, bigarren partin sensazioen hakin, eta guain gelditzen dira hiru partidu, hiru iru partidu, partidu edo, posguain bezala, alik tamai jo benen ematera, eta irupuntuk, Itxera ekartzera posalita sentsazioenekin bukatzeko temporada eta ber. Aber nola bukatzen dugun. Beti azteko orezko regional mailakoki zoneskoek ere 3 eta 1 galdu zuten pasaien larunbat arratsalean behasain be taldearen kontra euren aurkari zuzenak ziren behasaindarrak eta lesakarrek ezin izan zituzten punturik batu partidu hartan. Zapore gazi gozuarekin bueltatu ziren etxera, baina gelditzen diren jardunalditan maila emateko indarrez ere. Javier Eskawez entrenatzailea Partidoaitz garrantzitxoen unbe hasainen aurka e, Laron bat egin ekiu inen partidua Erraten altzen irauzita salvazioa ja kasi ina izanen Enpatiretzen bat ere txarra Ien, bueno Ez genuen ez batez lortu Egi jarraan lehenbizkoa ogei minutu gatik nik uste Lehenbizkoa maos minututan bita huts. galtzen joak eginen, Naiko ezki sartu ginen partidura, e, konzentrazio-falta handi batekin, bigarren jokaldiak, etzilenguriak izan, eta naiz eta behar sainiek e, joko aldetikan edo kasio aldetik edo haun nitzik ez egin. Yeah. Minion, bi, gure bi akatxoietan bi gol sartu zituen, eta gila Arran Bosazkinik nahiko naiko malda betxi jarritzen arieri eta guri malda goti. Egi bai, hori, bi ain, eta hutxe aintagero, jaba, pues, loian nahi kongi, mugitzen hasi nien. Igual, enbizkozatik nokasi horiek ez genitu nizan, nire ja, muen, nire ikusten zen 9 ginela plantatuk partidun. E, eta txeden aldira, bi eta hutxe ginen. Eta bi garrantzatia, bai bi garrantzatien eustez guri izan zela, joko aldetik, okasio aldetik, bi hasain Etzun deus ere egin, bueno, de feintxu, azkenik resultatik alde zuen Eta okasiuk gurek izan ziren, egi harren, pues, egun txarroiek, ez dire pues, guztentzule igualez, haietzen zarela, bionetzula sartzen Eta, bueno, puzea, saien, okasio bakarri izan zuna biharren zatian, e, kontrabaten bidez, hiru eta hau txekoa sartu zuen Laro aga minutuan, hori, eku zionun eko zaila zelan, bion, haka bueno. horan tabernak, hiru e, eta batekoa sartu zuen Eta bueno, eh emaitza txarra, sentsaziok eh hasierantxarra gero honak. E, bueno, gure eskuda gaurrengo astinera iraustia, así que guregastin pentsatzen. E regional mailako gure txokoak ere porrota jaso zuen asteburuan Amara Berri talderen kontra bat eta utz galduta. Hauek ere ezin izan zuten helburua lortu eta sailkapeneko 5. postura itzi dira orain igorazu zuzenetik aldendurik. Behi ardunaldi gelditzen dira den bukatzeko eta horrengatik borrokan seituko dute azken chanpa honetan ere ganeix zubia entrenatzailea. Aurrun batio lokatu genun hori emartuteneko zelaian Amara Berri kontra Eta, bueno, e, galdu genuen, ez? Jagoetik ginen dinamika honbatian, hiru partio segidean irauzita, minen, bueno, ezin izan genuen irauzit, ez? E, Naiz eta beraiek hobekiko sartu ziren partiduan, gero, oita garren minutuan, ba, jokalari bat gutiokin elitu ziren, ez? Bitxartel horikus izituen borz minututan beraien jokalari batek, eta kanporatu izan duzen, ez? Beraiek hor duan, ba, si ziren nahitze <coughs> bere zelaian sartuak, E, en bloke bajo batian defendatzen eta kortzazetza egun haun itz ba, beraiei aukerak egitea ez eta, bueno, e, zerbelekan jokatzen bigarrezatzen, deskantzuan urtsuna joan ginen eta e, bigarrezatzen, ba, bueno, beraiei hartuak bere zelaian, ez utzi guri sartzen, e, arazua genituen, e, galak e, arratzen genituen, baina gero erdiraketako aukeraktaz genituen e, ba, izaten ez Eta, bueno, goalaukera e, guiki, bat izan genuen garbia, binean, etzen sartu. Eta, gero, ba, kontraheraso batian, e, penalti bat pidatztu ziguten aurka, eta penaltia sartu duten, ez. Gero, ba, bueno, horregoa indikan indar gehiagoen mantzien landefentsi borretan, eta penaltia gure izan genuen, baina, beraginatze zainak gelitu zigun penaltia, eta ezin izan genuen berdin du, ez. Pena, pena, e, jendia lurriota gelitu zen eta guen berreskuratu eratu behar da pizko bat mentalki taldia eta agelitzen den bi partiduak ba saiatu irauzen eta pena guen ba, ja zagola gure eskuez e, guke inbara ditugulanak eta bertzen ere begiratu. Orduan aber, aber saiatzen garen bihaste haste hauetan ba, bi partiduak irauzen eta gero haber ze pasatzen den. Eta Nafarroko ligan, ba, lehen mai autonomikoko bastanek bertze garaipen bat eskuratu zuen asteburuan e, aipatu genuen, ba, azazpegunetan hiru partida izanen zituela eta hirugarrena ere arrakazaz bukatu dute. Iruñaren gotra jokatu zuten, basaren larun batean, eta bi etalauko markalua erdietsi zuten honekin, basa ikapeneko laugarren postoan kokatu dira. Eta berriz ere, ba, astero bezala, Iban Romo dugu, entren atzalea, telefonaren bertze, bertze aldean. Kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, ondo, ondo, oso ongi. <laughs> e, Irabazien genuen gainera oso ongi, partida ongi planteatu, ongi ertera, eta, eta bueno. Mm -hmm. e, Aipatu dugu, bueno, ba, zazpi egunetan, hiru partide zanen zenituz dela pasaren hastean, e, bein eta berriz errepikatu genuen, eta, bueno, ba, ematen du, etzen nuen eta soberan abaritu, edo? Aldiz, ba, e, on egin zizuela, ez, martxa hori hartzeak, e, garaipen askuratzeko larun batean ere? Bai, azkenean fizikoki ongi galde, eta, bueno, nahizta azte iru partidutik lehenengo hasi eta galdu, baina, bueno, e, bigarren eta irugarren e, ongi jolastu genuen eta ongi irabazio genuen, gana, fizikoki nabarritu zen. Ongi gaudela eta, bueno, horrein eh, galditzen dena, eh, dena emango dugu eta zer galtatzen den. Gainera, bueno, ba, demoraldiko azken txampa honetan ez, eh? maila hori erakusteak eta, bueno, ba, indartxu zaudetela ikusteak ere, manen dizue? dar ge, e, oraindik gehiago ez, e, azken hiru partiduei aintzina egiteko, eta Bon bueno, ba hor lean egoteko e, bueno, goiko postuetan hori garrantzitsua da batez ere sensazio horiek ez e, denmoralaldea oni bukatzeko. Bai, bai bueno, badak egu gainera mutilbera ezil igo, uh -huh. postu bat orda gola libre, e, eta orain, bo, bueno, haude puntu batera e, igotzea automatikogi, eta promozioan hor, e, laugarren eta borgarren ekipoan jolastuko dute, eta hor haude lanean, eta, bueno, daukagu iru partido ez diden errazak, baina, bueno, e, dinamika on, ongidara mago, ona, eta hay ba, todo fuerte izan, a ser un purtesan atera y igual noregin baliado edo ser la iglesia huatera sino luego va a seguro Hori da, ipatzen genuen lenguaztean ere, bueno, basa estu zegoela eta puntu gutxitan ez, taldea unitz zinetela eta irabaziz gero ba, gora eginen zenutela eta hori pasatu da, salkapeneko laugarren postuan zaudete, bagian demoraldea bukatuta ere, e, maia zigotzeko aukera duzue, eta, bueno, ba, borroka hortan sahartu zarete, eta aipatu duzuna, gainera, bueno, iru partido gelditzen direta, iru partidorietatek bi etxean jokatuko dituzue eta etxean, dagoeneko erakutsi duzuea urten agitzen dartsua zaudetela eta hori ere zuen alde dago momentu honetan? Bai, etxean partiduan galdu dugu bakarrik, ta ilu enpatia egin ditugu oso indartsu galde, gola sartzen dugu, nik usteo futbola polita ari galera egiten ofensioa, eta orain baita ere defentsan zuzendu dugu pizkara gauza batzu eta hori ematen diogu garantia gehiago. Mhm hor borrokan sartzeko ere, pentsatze du garrantzetsua izanen dela, e, bueno, ba, burua ere lasai edukitzea, ez? E, nola baita errateko ba, burua otz mantentzea, eta jakitea bueno, ba, e, urduri ez jartzen, edo bueno, ez e, pixkat lasaitasunarekin jokatzea partiduak. Bai, hori saiatzen gara egite, <laughs> bueno, e, badakigu jende gaztea dugula, baita edo kagu jende esperientzearekin, Eta hori saiatzen gara gua expliketzen ta gu daukagun esperientzia ba, ematen diogo eta azkenean benon artean saiatu barbora hobenen ateratzen eta helburu orain da, daukagun helburua dela eh sartzea lortzea e, lortu genuen lehenengolburua dela eh mailan jarraitzea eta ba renekien, e, oso berdintza dagola dena eta hori ematen zigola gauziak boion sartzeko eta orain horretara eta bildurre gabe egin bartugu. Hori da, aipatu dugu aurten, hori ba, talde gazteazen utela, bagian e, mailan ere esperientzia gutikoa, baina bueno, ba, erakutsi dute indartxuak direla ere, e, ongi jokatu dutela eta badakitela ba, momentu zailetan ere, gora egiten eta eta bueno, ba, argi dago hori egin duzuela azken hilabetean ere. Beraz, balde bueno, ba, horretatik ere, Indarra emanen die beraiei edo konfiantza baita euren buruen gan, ba hain zine egiteko eta, eta de moraldea zin Bai, eta hori baita ere fizikoki egiten duten lana, e, asko ere hobe izaten oida, e, jende gaztea pres dago dena eta pizkal gehiago obe txeko, eta hori zaitzen ari gara. Eta azkenean egon denon artean lortu duguna ba, ba oso polita eta de oso polita gindezakegu. Jum, jum. Bai, horrela da, eta, bueno, eh, haipatu dugu, iru partida galditzen direla, asteburu honetan ze izanen duzue, etxean jokatuko duzue. Bai, haukago e, mutilberaren kontra, bueno, beraiek behirarrenak daude, ekipo baitare gaztea da, ekipo polita, e, baina, bueno, e, bere buruan esaten duzun bezala daukate ezin dutela higo, zeren e, mutilberako bigarren regeitsi da, eta, bueno, galditu dora zona batean polita, baina, bueno, ez elbururi gabe. Hum, hum. Hori da, bueno, ba, mutilbera izanen duzu, hurrengo eh? aurkaria etxean aipatu bezala segunetan eta zer jokatuko duzu? Eh? E, larun batan zehietan jolastuko dugu hum, hum. Ederki, ba, indar guztiarekin, ez? eta eta ilusio guztiarekin, horreri bai, bai, aurre egiteko Horri ziur <laughs> <laughs> ba, Ederki, Iban, e, gu ere pozten gara, zuengatik eta noski, ba, zorion duko zeituztegu eta sorte hon, haste huronetan ere, mila esker gurekin egotagatik berriz ere Vale, Miliesker zuei baita eta ea, larun bat honetan lortzen dugun e, giltza ordi, e, 14 bat izatea eta irupuntua lortzea. <hieres> Ederki, Horixe xe beranimatuko dugu jendea ere, ez? E, baur biltzera eta zuei babesa ematera? Bai, bai, hori garrantzitsua zue garrantzitua, <hieres> garrantzitua laguretzat baita. Ederki, ba hortxe utziko dugu itzorduan, gonbita eta astelenean izaren gara berriz ere zurekin, Iban. Miliesker? Miliesker zuei baita. Azkenik, preferente maiako donezte bekereiz, warrezko garaipen askuratu zuen igandean etxean iruntxikireen kontra bortz eta utx irabazizuten donezte barrek eta berri honez beteriko jardun izan zen gainera. Esoli garaipen agateik baizik eta lesio batetik berreskuratuen den kapitaina bueltan izan zelako zelaian. Joel Gil, bigarren entrenatzea Garaipenarekin bugatu zen igarren jokatu Irun iruntxikin aurka, bortz eta utx, aseratik talia agitzongiko gatu zen zelaian, Iru garren minutun ja lehenengo gola torri zen, ugaitzen atletik, eta margarren minutun segidan xabirazunek bi eta gutxekoa jarri zuen. Tali berdin jarraitu zuen, ez zikun eskuk ezta momentuatik ez bajatu, ez estaldia relajatu, eta berdin jarraitu genuen, mina unitzik enbandatatik, erditik, eta berroa minutun, hain batukera eta gero, oieran labek, iru eta utxikoa jarri zen. eta txeen dira da, partioa irauzten, joan gineen. Igarren zazia berdein jarraitu genuen, talia agitzen gizegon zelaian, jo kupo egitea erauzten, eta segidan, berrogeita margarri minutu, nira hitzek, lau eta utxikoa jarri Aldaketa Aldaketak itzen nase ginen, aldaketak ongi sartu ziren, eta bueno, e, irrogeita lau, bosgarri minutu, ba, bueno, gure kapitaina, goleatzaia, borjarregi, Hainbertzen denbora kanpun egon eta gero, gero bere bueno, izantzun lesio larri hori eta gero ba, bueltan izan genuen futbol txelaian, talia laguntzen eta, bueno, edia demoralde bukatzeko ez da berri oberik eta, bueno, talia haungiz egon eta, bueno, hainbara aukera gero ja bukaeran ez dauek bose eta hau txeko jarri zuen eta partidua bertan bukatu zen Garaipen ona, garrantzitsua, eta bueno, guain, iru jartu falta da diren, talde ongi dago, eta bueno, partioz partioz egitxeko dugu, eta bukarera jertzen garrinik ikusko dugu helburu lortzen dugun edo ez, bina bueno, e, igande honetan aukera ona izanen dugu, altxasun kontra, hain oian futboltzlaian, igandin lautartan.